Inna alhamdulillah na'madu wa nasahidu wa nasahidu wa nasahfiru wa na'udhu billahi min shururi anfussina wa min seyyati amalina man yahdihim lahu falamu billa lah wa mayudu falahadi lahu ashkadan la ilaha idu Allah wa adahu la sharika lahu ashkadan la muhamadan wa sallallahu alaihi wa lalihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ikhsan ilahi wa amma abad ka na naslahu li vicharashni pridawan yato'ya Ono, ono bitno pitanje ona najkrupnija mesela i o kojoj se najviše govori i najviše priča i oko koje se nomi koplja između onih koji pretjeruju u tekviru i oni koji imamo i drugu krajnost koji, koji pretjeruju u popuštanju zaista okrupna mesela, bitna mesela, jer su uh, posljedica ove mesele stvari koji su vezani za uh, zaklanjanje ženaze osobi, za jedenje njegovog mesa, da li može biti veli uh, ženi koju udaje, da li se nasljeđuje njegov metak <kuh> i, druge, i druge slične uh, mesele manje, manje bitne, Uh, zbo, uh, vraćaju se sve na to pitanja to je uh, da li je osoba koja za sebe tvrdi da je musliman uh, po porijeklu rođena kao musliman ili primila islam a ne klanja koja potvrđuje da je 5 na farzova namaza da je vađib međutim ne opavlja ne obavlja 5 vakhata namaza znači o tome govorimo Znači, vrlo bitno da znate, znači, osoba koja negira obavezu klanjanja namaza, po ižmau učenjaka, ona je keafir. Znači, znači svijetno klanjala je, ne klanjala. Ali učenjaci kad govori o tome kažu, kažu, menteraka salate, džuhuden, ko ostavi namaz negirajući njegovu obavezu da je keafir po učenjaka. Tako učenjaci kažu, prenosi da ižmao u mnoštvo knjiga. A onda druga kategorija, a to je osoba koja, koja ostavlja, neki učenjaci, poput im toku Damiju Mugnu, spominje, spominje osobu koja ostavi nama pod izgovoru da je bolesna, da ne može oboljati neke neke ruknove šatovo ako naoko iz džehla ne znajući da u takvom stanju mora klanjati pa se takva osoba pouči nauči i, i onda se gleda da hoće klanjati ili neće klanjati ima znači takve osobe i spominje se znači kao neka možda treća kategorija druga osoba koja ostavi nama kaže mentarka salate tehabu na te votakarsulan iz lenosti iz nemarnosti min gairi džuhudiha u džahdiha. Bez toga da se negira njegov obavez. Znači, mi govorimo o tom pitanju. Znači, osoba koja je musliman, a sve da je musliman, potvrđuje obaveza namaza, međutim, ne klanja je. Učenjaci govorili o pitanju, i to da naglasimo, znači, govode, govore o osoju koja potpuno ostavi namaz. Nikako ga ne klanja. Svedno, da li da li ga ne klanja od, od kako je narasla namaz ili jedno vrijeme klanjala pa ga ostavila i nikako ga ne klanja. Znači, o tvoj osobi govorimo, e, razdijel za Čenjaka. E, znači, neki Čenjaka su naglasili to da se misli na tovo osobo, a kaže, su sliče osobe koja nekad klanja, nekad ne klanja, da ona ulazi u ovog pitanja. Znači, e, kad kažemo nekad klanja, nekad neklanja tu se misli farz namaze, a ne da kažemo nekad klanja, klanja teravi ili bajrame. Naći taj tu ili samo džume. Naći osoba koja valja samo džume ili samo teravi za Ramazan i, i, i Bajrame. E, ta osoba znači uprajas osobu koja, koja e, više osđa namaz nego što ga što ga potvrđuje nego što ga klanja. Međutim ona još uvijek ulazi pod osobu koja nekad klanja ima namaz. Sin da je bliža potom po onom koji koji tekvirtu osobi bliže kufru nego nego ima jer je vrlo malo namaza onih koji klanjaju. Misli se na bajrame i na, na džume. Džuma duže, znači jedan namaz u sedmici. E, Prošli spust smo spomenuli. Spomenuli smo, znači, da se učenjaci po tom pitanju razvijelaze na dva stava. Po pitanju da li je ostavljač namaza izljenosti i nemarnosti bez negiranja njegove obaveze da li je kjafir ili musliman i također smo naglasili prenijeli smo što su učinjanci rekli da nema razilaženja između učinjanska kako predao ibn Kaima i mnogi drugi to kažu da je e, ostavljač na ostavljačna maza veći griješnik od onog koji čini zinalog, vrši krađu, pije alkohol, uzima kamatu i tome slično od najvećih griha koji postoje A onda su spomenuli, znači, ta dva stava učenjaka, jedni kažu da onaj koji, os, koji da je ostavljač namaza, to recimo prvi stav, svejedno koji, koji ćemo spomenuti prvi, drugi, da je ostavljač namaza, da je on fasin, fas, da je on znači, grešnik, veliki grešnik, mo morteke bukebire, a da nije keafir. To je prvi stav učenjaka. I zanimljivo je svato, pitan da ćemo naći u mnogim knjigama, pogotovo kažu da je većina učenjaka na tom stavu da je ostavljačna nije keáhr. Pa spomenul, da na tom je hanefijský da je malikijský i da je šafijský mezeb. Na tom stavu su takođe Sufjan Theori i imam Ahmedu jednom rivajtu. Ja se doprinosuju da imam Ahmedu na dva rivajta, zvančen je stav, da je to Kufr. Zvančen stav mezeb a Hanbelisko. Drugi stav učenjaka Nač, kaže moder zanimljivo da da prenosi da je ovo već stav većinu učenjaka, a i u stvari kada bi prebrojavali po broju učenjaka, jelu možemo reći po broju mezheba, ovo je stav većine učenjaka. Međutim po broju učenjaka vidićemo da ovo ovaj je drugi stav, kad nabramo sve učenjake od Aschaba, od Tabina, Tabita be Ina od Selefa u Umeta, našli bi da je u stvari ovaj drugi stav koji kaže da ostavljač na namazak je da je na, na tom stavu većina učenjaka. Načitaj drugi stav je, je, kao što smo već rekli, usam ponavljam veli uvod, da je ostavljač namaza kafir, odnosno da sa ostavljanja namaza izlazi iz Islama. Ispomeni smo da to na tom stavu Seyd Medjubey, Šabi, Nehaj, Yauzaj, Abduhlajman Barak, Esak ibn Rahueyje, zvaniče stavan Belijskog mezeba, jedan stav unta šafijskog mezeba, na tom stavu Ibn Hazim, pa prenosio mnoštva ashaba od, Audula, od Omar Ibn Hatab, Omaz Ibn Džebelab, Darahman Ibn Aufa, Ebu Ureire i mnogi drugi ashaba. Nabruo, Ibn Hazim je nabrao u svojoj knjizi uh, skupinu ashabar koje su na tom stavu. Prošli pust mi također rekli da ovi učenjaci, ovaj prvi stav učenjaka koji kažu da ostavljaš namaza nije kafir nego da je veliki grešnik, da ne izlazi islama, oni se onda unutar tog stava razilazi na dva stava. Jedni kažu Uh, kakav je propis njega, znači uh, da se njemu naravno svi su složili kod toga da se ta osoba kad se dobede kod, kod Kadije i zatraže od njih da se da klanja namaz pa većina učenjaka kaže da mu se daje, da mu se daje period od tri, od tri dana da počne klanjati i kad svaki namaz nastupi dođe mu se kaže klanjaj namaz i tako od tri dana kad isekne tri dana uh, po šafijskom, alikijskom ezebu Na znači, po šafijskom, Malikijskom mezebu on, uh, on se ubija uh, kao šerijavska kazna za njega što neće da klanja. A po hanbe, uh, po uh, Hanefiskom mezebu i skupina učenjaka od selefa koji su na tom stavu, oni smatraju da se ne ubija, nego se zatvori u zatvor, zatvori se u zatvor sve dok ne proklanja ili dok ne umre u zatvoru. Znači to, to je razilaženje uh, uh, unutar onog stava koji kažu da ostavljač namaza nije kafir. Na ovom stavu, znači da se on ne ubija nego se zatvara u zatvor, na tom stavu imam uh, Zuhri, uh, uh, Sufjan uh, Thewuri, uh, Sejidun Musejib, Omer ibn Abdul Aziz, poznati peti halifa, Ebu Hanife, Davud Zahiri, uh, muzeni. I mnogi drugi učeniaka, znači ma skupina učeniaka, nije to samo hanefijski mezi niti, a sam Ebu Hanifa na to stava.